You're some boy. some boy. no bueno, Julio, tiñamos eh, previsto pois pues, falar co noso presidente de Rosalía de Castro, pero non dá, vamos, que non dá señal, dixéramos. Bueno, que está ocupado agora mesmo, é, pero en todo o tempo que nos queda para terminar o programa, seguro que intentaremos outra vez, non? Sí, intentaremos si capaces, outra vez, de... a ver se si somos capaces. O que si sí podemos Uf. falar é de que precisamente mmm... o día 10 No mes dezembro, pasado, decembro fixemos unha grande actuación sí, no Liceo de Barcelona, eh, a nosa asociación, eh, sí, a nosa asociación coa súa participación de gaiteiros e sí, de grandes eh, intérpretes. O mesmo tempo pois tamén tivo a, a grande interpretación do, da nosa compañía de teatro si sí, Andurieda a maior parte dos participantes, dos, dos componentes de Andorinha, estiveron ali. Sí, hasta hubo, sí <ríe> hasta hubo un cura e <ríe> <Que sabe> todo. Sí, hubo un cura. Casaba de todo e bendicía. tamén estuvo a nosa, a, a nosa modesta que era ermitas. Sí. Tambén estuvo a nosa... A, a, a... Acompañado dun gran señor. Bueno, tamén, tamén <ríe> ali andivo. Pero uh, tamén estivo representando a... Uh, Bueno, imitando un, un sí. chisquiño a, a nosa coordinadora que é Gisela, sí. pois imitando a, a Ana, Quiro. Ana Quiro, que tamén fixo espléndido, non, a mes. Foi espléndida, eh? eh sí, Cunha vestimenta e unha sí, actuación sí. fantástica, non? Sí, bueno, o caso é que o, o, o grande evento tú repercusión bueno. tanto é así que se fixo un documental, unha unha uh -huh. película, me parece sí. que se vai a Bueno, vamos a visionar precisamente o día 15 o domingo, ¿no? Sí. Esa película despois van a facilitar para que os, os actuantes teñamos por lo menos que teñamos esa documentación, te película. Esa documentación, claro que sí. A verdade é que vai a ser un cousa extraordinario. Bueno, unha cousa que, que, que temos que aproveitar tamén xa que temos tempo pois, para, para decir. Unha, unha das persoas que eu coñecín precisamente Suso Díaz de unhos a coñecer pois, foi uh, un, un grande mm, defensor do noso idioma na, na zona de Extremadura. Eh, ah, sí. Domingo Frades, eh, que é un, un grande valedor do Galego en Extremadura uh -huh. Pois era membro correspondente da Real Academia Galega dendo o ano 2004 acaba de, pa, de falecer. Ostra outro, outro grande uh, personaxe sí. que, que bueno, pois faleceu en, en Badaho membro Xache digo membro do, da Real Academia Galega. Desde no? o ano 2004. Jolín, pois sí que xa levaba tempo Defensor eh? do galego en Extremadura sí, sí. Eh, Foi a xente da extensión Frades realizou unha importante labor de recopilación de vocabulario toponímia, costúmes e cantigas populares á vez de que, promo que promoveu o collecemento da asistencia das falas dos concellos cacereños de Valverde do Fresno as Ellas e San Martiño de Trevello, segundo lembra a, Academia, a Real Academia A Real Academia Galega, Galega non? Sí, sí, sí. Porque aí se ve que había un, había un certo territorio que se falaba galego. Sí, sí, sí, sí. Precisamente por eso te estou dicindo que, que, que, que, bueno, é un, unha magua que se... Sí, sí. Linguas minoritarias da Unión Europea onde se atopa tamén o noso idioma galego. Tamén. Ma, magua que, que falecera. Tamén, mm, bueno, pois, eh, a nosa condolencia para todos os seus familiares. Un home que naceu no ano 36. Eh, foi o jolín. primeiro presidente da Asociación de Fala e Cultura do Valdo Río Ellas. Bueno, pois, eh, jolín. Unha magua pues, para o noso idioma completamente. Unha sí. grande magua. Sí. Unha cousa que temos que, que, que salientar e eh, eh, eh, darlle pulo tamén é o feito de que Manuel Rivas obtenha a medalla do mérito ah, xa, ao sí. mérito nas velas artes. É sí, dicir que, que un poeta, un productor, eh, un traballador... Poeta, escritor... Escritor, un que sí, eh? pois que teña esa medalla a, de ouro do no mérito, da, no mérito, das beras artes que concede precisamente o goberno de España, non? Sí. Eh, pois decidiu no Consello de Ministros pois dedicárselo precisamente a él non? Uh -huh. Outros que tiveron tamén esa medalla e ese reconocimiento foron, por exemplo, Antón Reixa, ou Isaac Díaz Pardo, ou Roberto Berino, uh -huh. Luz Casal tamén o olaria de Buño entre outros moitos que galegos que merecedores desa de desa medalla, non? ¿eh? de ouro. Bueno, xa, xa teremos tempo non en algunha ocasión de falar con el felicitaro persoalmente. Eh, ao eh, mismo tempo pois pues, falar, puesto que precisamente a Asociación de Rubí mm -hmm. ten un, un, ah, sí. un premio de, de relatos curtos co, co seu nome, concretamente. Sí, sí, sí, sí. A ver que lle parece. A ver, eh, a hombre. Ver, sí. Aí sí, sí. estarán, vamos, gozosos Claro que sí A verdade que, bueno, facer mención precisamente a iso que é importantísimo ¿no? o, Outra cousa que tamén debemos destacar de, dentro das cousas que, que, que se fixeron en Galicia Os toques tradicionales de campanas Pois, de campanas, despediron o ano en Compostela Sabes? Pues a catedral acolleu a iniciativa con, con companheiros de todo Galicia conmemorando o recoñecemento da UNESCO sí, sí. o sea que tocaron as campanas de costoques tradicionales galegos sí, sí, sí. O, o fin de ano Sí, aí na catedral de. Santiago. Estaría máis que seguro que estaría, non sei sé si se está si si vive ou non, a campaneira que había en Bastavales. Posiblemente, posiblemente. A Asociación de Campaneros de Galicia creada neste mesmo uh -huh. ano 2022 reivindicou esta iniciativa como toque manual de campanas, uh -huh. en particular os templos como da catedral onde o tanxido leva decenios, sí. automatizado. E entonces eles re reivindicaban o toque de campanas ah, sí, manual, manual. Que claro, faen... el despatio manual, como se batía antes. Como se faí nas aldeas tamén. Eh? Entonces, aproveitando que se fechaba a Porta Santa, sí. pues tamén mm, tocando as campanas. Sí, Me parece que o fixeron a mediodía ou despois da mediodía, ás 4, ás 4 e medio. Así. Sí, eh, penso que foi aí por las 4 da tarde. Bueno, pois un, un, un feito extraordinario, Ben unha cousa que vale sí. a resaltar é que posiblemente habería que falar con alguén da, da algún non sei abade do, do, do, da do... catedral para que eh, seguro que se gravaron no seguro, Posible, seguro posiblemente a ver si se se se presta un señor abade a falar con un osco eh, que nos fale de, pues, de esos campaneiros de esas campas non, no, que a, eh, yo mellor poder eh, ofrecerlle a todos os nosos ointes pois pues, Eses toques finais do ano de eh? 2022 Nas na, na campas sí, Nas campas da catedral. catedral de Santiago sí, sí, Que sí. sei que foi precioso mm. Namás que oi o dixéramos Oi as campas Dicen que porque Ben sabes que está o parque Alameda mm. Está frente con frente Ca, ca, ca catedral Que é onde están ali Os dúas marías en, eh, Namás que entrar na, sí. no parque sí, sí, sí, na, na Alameda Bueno, queridos ointes, vamos a escutar outro bocadinho máis de música que, e, e intentamos outra vez ponernos en contacto en contacto con noso... co presidente a ver Pero, si bien. desta vez vamos podemos Queño chumba pano de toda Te quiero, te quiero prenda mía Te quiero, te quiero prenda mía Te quiero alma mía Teño chupano naucha Pano de todas las cores Aqueles que o que eres negro oh, No se merecen amores comentaba a Mico Prechado que temos que facer o posible para contactar con xente do, de, de Carballo, posto que este ano vai a celebrarse, este 2023, uh -huh. celebrarse o ano de xestal. O que é humorista? No? Aquele humorista. Cando, cando comenzábamos na radio que o poñemos contándonos ali, seus contas. No, ti facíalo xa, hai moi, de moitísimo tempo, moitísimo antes ca min ali en en hospitalé, non? Sí, en radio en Radio Florida. En radio Florida. Tiñas aqueles casetes, non? Si, sí, si, sí, sí. <risa> o, o Carlos Díaz é un, un un grande, un grande da, da, da comunicación. Si. Pois pois o día 4 de xaneiro celebrouse precisamente como os 30 anos da, de, de do seu falecemento. O seu pasemen, pa, pasamento, si. Sí, sí. sí, sí, fixeron unha o día anterior idiotas fixeron un un non sei un, no sé, un... Unha menaxe intervino nunha uh -huh. misa cantada na Igrexia de San Joan Bautista o, o coro Aires de Bergantiños que foi el un dos fundadores, uh -huh. ademais. E, e, e despois participa o, bueno, participa o Concello uh -huh. e, e, e o día 4 fixose unha ofrenda floral no cementerio parroquial de Razo, no que participaron pois, dinamizadores culturais como Xurxo Souto uh -huh. e o propio alcalde de Carballo, Bencio Ferrero ya uh -huh. banda municipal de Gaitas. Sí. se queín que xa teñen che comenzaron ben pero eh, eh, esta que, celebración sí, sí. do ano xal xa 1993 2023 o sea 30 anos que pasaron xa dese, dese pasamento Bueno pues que nada. Rr, Fago mención a isto porque precisamente lembrábame de eso de que de vez en cando poñíamos poñías sí, chistes se los que que, que eh, eh, os chistes, si. ¿sí? Además contaba uns chistes e ese si sí que levaban retranca. <risa> sí, sí, sí. Bueno, pois pues é iso, unha cousa que parece parece mentira que que bueno, pois pues que xa pasaron 30 anos, non? Madre mía, como pasou o tempo. Falando de, de, de pasar acabamos de escoitar unha peza de música das Tanxugueiras uh -huh. que está incluído no seu último CD que que por certo van a ter unha grande repercusión posto que pasarán por Barcelona outra vez. Sí. Vamos a ver se si somos capaces de, de contactar con elas porque agora ultimamente vai ser está sendo unos, un pouquiño máis difícil chegar sí, a elas. a elas porque antes en calquera momento si estaba eh, disposta tal, pero agora que que tiveron tanto exitazo sí. gracias a ese Benidorfest, pois pues agora pois pues eso, hai que pasar por unos filtros sí, sí. Que, que non sempre se chega, a... non sempre se chega a elas, pero bueno, que lle desejamos pero... moitísimo éxito e que, que... O, o éxito teño no asegurado e ademais nosotros tamén lles deseamos eh, que sigan con ese éxito. Claro que si, sí, sí. Vale, seguimos tendo dificultades para eh, a, que ¿no? falábamos do xestal, Gestal, mm. Tamén había outro grupo que eran os labradores mm. que tamén tocaban <coughs> de maravilla mm -hmm. casu as gaitas, eh? Sí, sí, sí. eh. Bueno, que es comezábamos, bueno, os labradores eran os primeiros que poñíamos. Eh, sí, sí, sí. <risas> bueno, Que queidos oentes que mm. estamos a, a traballar para que mm, pudiéramos falar un chisquiño máis dese de, de evento do día de decembro, pero sí. non bueno, no, no pode. Ser. Ah por certo. O día 30 de decembro tivemos a oportunidade de escoitar e ver a Carlos Núñez no palauda a sí. música. Sí. Onde participou precisamente na asociación Rosalía de Castro sí. con, tocando con el, tocando sí. con él. E despois a asociación Rosalía sí. de Castro tamén sí. achegouse a Girona, onde volverou sí. a actuar. Ah, exactamente volvió, en Girona. Volveu a actuar Carlos Núñez e eh, pois pues, a nosa asociación Rosalía de Castro estiveron con él tocando. Hm, mm, eh, queríamos que que nos falara dese de De xeito. Acto... Dese xeito o noso presidente, pero, pero bueno, xa Coincideremos con el noutra ocasión e eh, seguro que nos falará de todo isto, e, sí. e tamén das novas propostas de actividades e actuacións que teñen previsto na Asociación Rosario de Castro. Que eh? ahora agora tamén se começa, pois en Andoriña queren poñer en marcha pois os ensaios, os ensaios para unha nova obra. Pa, para unha nova obra que, que se quere presentar o Día da Dona. O galla, o galla que o facamos. Escoita, unha cousa que tamén temos que, que, que ver. É o feito de que mm, pois as actividades da asociación poden pasar precisamente por Federico Solárez, número 71, e ali está. Sí. Me parece que Fina Tizón vai a facer a presentación do seu libro Césores. Ah, sí. Es, uh -huh. Non sei unha, unha fin de semana que... que uh -huh. A ver se si coincide o noso... Claro, terá que ser o nosso presidente que que con el que que, <risos> que, que, que, que, que diriga así aquí a esa situación. Bueno, queridos ainter, bouqu un, un poqueño máis de música. Veña, arriba a música. Ai San Martiño. Ai San Martiño. Casaña estoura e canta o viño Baixo do monte Bebedo O santo benaurense de Bagariño Para atender a alegría con a un meniño Com ella capa o lombo andan a roldas de padriño Collendo a leña, soprando lumes non camiño De Monte Alegre a Ceboliño A San Martiño, ai, San Martiño Entuvo na borralla e en porcobo Picar as mozas com a un Ai, San Martinho Que te que destacar unha cousa importante sí. que, que, que, que, bueno, acordaste que falamos unha vez con, con Antía Muño, non? Sí. A su, o seu último CD, Carta Aberta, está nas listas de, para recibir o premio Martín Codas como artista emergente Jolín, ou seja que o que nos lle prometíamos con respecto ao talismán que somos pois pues, xa está, está aí nas listas e seguro que o Gallá que teña precisamente ese... Pois pues nada, a ver se si podemos falar con ela e, mm. e diría que é certo o que nosotros dixemos o Gallá, o Gallá, primero que, que se premiada e despois xa veremos a ver como como... O argallamos para que todo eso saia ben. Seguro que, que, que terá a súa mm -hmm. grande... Sí. Unha cousa que temos que salient... bueno, salientar, ou poder, polo menos, facernos eco dela. Acordaste de que, algunha ocasión, falamos de Nelly da Piñón, que é a, sí. a escritora que unía Brasil e Galicia, sí. que era máis viña, veo Galicia en varias ocasións, pues, e unha, unha grande descendente de galegos mm. a Real Academia Galega precisamente nomeara membro de honra mm. a, a esta anelida sí. tío, pois faleceu vale, hombre eh, bueno, pois é unha mágoa que, que, sí. que nos nos, nos deixara pero A recomendar para aquelas persoas que non a acoñecen e que por pois, por certo poden escribir ou poden aprender algo máis dela ten un libro publicado moi fantástico no ano 1984 que se titula "La República de los Sueños". No, uh -huh. no, na que recreaba o fenómeno de emigración galega e todo o uh -huh. que representaba como tal a emigración galega. Uh -huh. non somentes eh, en Europa sino tamén en América no? uh -huh. É un libro fantástico. outroro libro que, que, que escribiu tamén importante é o Tempo das Frutas e outro máis eh, a Casa do, da, da, da Paixão que, que, que tamén presentou-nos precisamente a líder bueno, o caso é que esta muller tivo moitísimos eh, premios eh, no ano 2006 a productora Ibiza Televisión levou a cabo o documental Xerezade en Galicia uh -huh. que estaba mm, mm, pois mm, feito especialmente coa participación de Nélida Piñón no que fai un percorrido sobre a relación entre Galicia e Brasil a través da biografía da propia escritora. Ah, moi ben, isto, moi ben. ben. Unha, Sentim, amagua, unha amagua que nos deixara. Sentimos moito precisamente esta perda que, sí. que a nosa cultura galego-portuguesa eh. desaparecerá tamén. No ano pasado tamén tivemos o falecemento e o pasamento de Basilio Losada. Sí, que, outro grande de outro grande da nosa cultura, uh -huh. que por certo est, nesta ocasión a nosa revista Luanova uh -huh. vai a facer un pequeno mm, escrito con respecto a él. Uh -huh. Bueno, moi ben. Pois quedan os pouquiños minutos. A verdade é que os ointes predicirlles adeus. Queridos ointes, a verdade é que bueno, foi un placer volver a, con todos vosotros este primeiro programa do 2023 que desechamos que teñan un feliz ano e eh, Atá vindeiro, choves. Exactamente, veremos estar aquí con todos vosoutros. Sí. Pois pues, amigas e amigos, como digo sempre, que a noite sexa vosso descanso, a rúa a vosa liberdade. E como non? Tardas gracias a Fernando por estar aí acompañándonos e a ti, Xulio, tamén por acompañarnos aquí. De co que ven.